صدامکه سورای فاجہ سرا خدای پاک کا تو جوړ کړو د چې جوړې ته نو موږ ته تقریبا 10 ګڑان رات لګړي 10 ګڑان راتړي څوراګړي ايو ګڑان سره په څوګي ضرورت یې ما مې قیمه فرض کا ضرورت یې اګني دوی دوه بری زره باندې ملاوې کله مو ور ګډ کنا راړو چې کوم نو سامنے نو دا د 10 ګڑو چې زره بردا نوی هزار نبی نو چون شون لساتی هزار روپی شوی پی یو دم بانی لساتی هزار روپی اخستالام روانی. روانی خوی نشوی چون روانی؟ بگورا صحابه کرا متیخستی دی متیخستی دی پیامبر الاسلام قادرال مقدار دا چلکره اندا پا چنگشی پیامبر الاسلام وی این ما یدری گنها روکیتون تا چا خبر بلی چی دا روکیتون او انہا لرکیتو حق او داد رشتیہ و دم لے رشتیہ و دم لے بولی معاکم بساہمین مان پارم حیثو کئی مان پارم حیثو کئی پلی استاسو پلی شکرانہ کی مان پارم حیثو کئی انہا لرکیتو حق انہا حق ما خستم علیہ عجران ہوا کتاب الله بہترین اغشیر چو جرد پیاخستل کی اغشیر چو کی چې په دنیا د صواب ونه لسه لشي په نو اجران وقت کتاب الله الله کتاب دی نو دا د دې مریض د شګیدو په اړه داند په اړه ویلي دا او چې څونې په ایشا هی واهلا مصرحه ني رحم الله به ویسګنو دعا لا کوي په استې په اوتاوي ځمانه یا درینه کرو پي یا چې ګندینو لسلہ کرو پي یا وټه بنگلا دا بچه حاصل مصرحه ني لوه الجامعه اشرفیه مستند آغا جمعا شرح حدیث اما شرح علم تیر شویده او پیخه دادا چه گمنام ده سو ده؟ خود آغا ایرم تسره اوگوری اکپک اشی حیران در یانشی دسی نیو علم دسی کندنو آستی او نم نشان دادا سو ده؟ ها؟ نشتا دیورد ده او حال دادی چه علمیت تسره اوگوری اکپک اکی ده بایزاوی تقریبا پانزوس جلده کی کتاب پا عربی کی 25 جلد ده سوره تو شرح زوی شرحه لري ده ادمه تنبی دری جلد کی شرحه د اسماء الحسنا جره نو صلی علی محمدین صرف په دی باندې چې کوم اعتراض ماشو ور دي ګنده جواب کې یو کتاب لیکلی او چلو جوابونه کړی دي او د قت قال حاصله و محصوله غایۃ المعموله فی شرح الحاصل والمحصوله نو مکمل یو کتاب کده بارا که لکلی آدار انگی فلاکیات جدیدان پنم سر یو کتاب لکلی نو آغا تقریبا سو دوم رحو جمردی در موجوده سنزدانه هم دشو دسمیس کردی تو بایران شی چه آغا سره گوری کن اکا پکا موجوده دور کن نو پارس خالی غریب در دنیا نلارد آغا یا نظر مومین که بیار آغای وشی در آغا قبنه بخوش بیتلا شور پښتنه ژوند کې هغه شي ماده چې ګراو او محدثو او محدثون نو بهر سره دا غږوي دمرخصه چې اbeta تاسو ګوولې ته دومره زیات پیسې اخلي هغه وایي دا لږ ډاکټر هغه دي چې 30 راغلی څه ډیر نو د کم ډاکټر چې 30 یاتې کال کاږه شي اتنه دي نو ذکر ځدی خالتو ته د خدای د نو ما قدر او تېما چې دات څنګه ضد طویا د پاکستان ډاکټران چې دومره چې د نوغرو ډي اې پي څاغې خلکاو ته سیمندي وای نو زما ډېر شکرانه زه هغه قدر دی خلک پیدا جوړو دي بزرګوچې هغه بپای شي وای نو چې په مازه کې بلګولې کنا اې کتاس وزراته له تا باندې قیل نه پنج کړیا نو نو توه و څوک باندې قیل نو زه وګوایم څوک نه قیل زبره قائل ما خو مطلب اجرت علا چا ته غوژن نه خود دا ته حد نه دي دا څه سر د مریض د خبرو لپاره ماده قیدولو کنه په نیت د ثواب چې اونې ولشي صرف د دې مریض د خبرو په نیت وویل شي کنه نو اجرت به علیه ني ها که چې ته په دنیا تا وې نو که د پیسې وانه د ثواب پسین ووکي نو بیا به ته کمکار چې د سواب د پاره وشی، هغه کیسه دا حاصل وای حرام دی، تهاوی وای او کمکار چې د سواب ته نه نی، یې راه د پره کده پاره د کور ختم شو، د مریض دخه کول د پاره ختم شو، نو پدار از کیسه سواب نه نشتا، نو کڅونه په شی افن موصله او دا بل څه دی دا د مریض پاره سره ختم کړي یا چې د نور قاری شاب خاسم د قران کې د پاجي پروژې کې صاحب لا تمیل او شی نو کو حضرت د مسجد نه وټا کی چې کنه تمره براکوینه د حرامه قطري بي اګر زه سوره الشافیه زګه وته دغه په مناسبت باندې دا سوره رقیہ هم وایي سوره الرقیہ هم وایي سوره الشفاء هم وایي سوره الشاقیه هم یې سلو نمونه په یو وجه کې لاړه سلو نمونه سورت الرقيا سورت الراقيا سورت الشفاء سورت الشافيا چلو مونږ نشو کافيا وجب رسو بيان کوو مل كتاب او سوره القران لازم تین جنو مونږ نه داړي او دې مجموعه لپاره وجه تسمیه سلا دا ولي دې ته دبویلا عمومی کتاب وې او مول قران متولی وې او قافیا ورته وله وي قافیا ورته وله وي په قران کریم کې قران کریم کې چې شیخ قران رحم الله وې چې علوم چکم علوم بانی احتوار دیئے قرآن کریم پاکا بانی محتوی دیئے آد... ادیان چکم دطول دیئے آسمانی کتابنو کم ادیان دیئے پاکا چو اولار دیئے علم رسول یو داغن علم و سولی دی مدارد دیئے دارمدار علم و سول دا دیئے چه معرفت اللہ تعالیٰ اللہ بپی جنی دا اللہ صفات بپی جنی سب بپی معرفت اللہ و صفاتہی معارف ذات او صفات او اسماء توحید توحید فی الاسماء و صفات توحید فی و صفات وګړو تا ریسه القران ای دامن پیغام کړي داسره توحید او صفات دې کنه نه بیان کړي کنه نه کړي پدې سینته درار کې و صفات هغه کې اشاره دی رب العالمین دې معرفت د نبوات له اشاره ده, ده تعلیم سره دې معرفت د معاد دی د قیامت دی اشاره د مالکيوم دی دین سره او بیا ایبر عبادت دی اشاره د یو کنه مودو سره علم السلوك دی او هوا حمل النفس علی الاداب الشرعیه والانقیاد للرب البریا دې کې اشاره دی یو کنه صحیح انته دغه ته چی سره علم القصص کله رم داري او و قصص علم القصص چې ته وې کیسه علم مطلب دا د څو مونږ کی داریان جوړداري کله مې داریان انجام ده دا دي انم تعلیم د مونږه کان انجام شو ز علم مزوب علی الله زنده لري څر شو دنه مونږه شو علم اصول یو علم العبادات دعا علم سلوک دری خپل ځان د قرآن بلکې لیکل دي چې د علم قرانیو کې لږه شولم دي اغلل شو کیه ته په یو دی معرفت الذات د دینه صفاته درنه فرل څلوروک ذکر معات او پنظم سراط مستقيم تاخلیه او تهیادت ور سره او دنګی ذکر د نعمت دولیا غزا دعاو دا اتیشو توجو دا ته لون دی په دې قران جشتے. او صرف دو قسم علوم او تل یود کالپیران اصلا مناظره <تصفيق> او دانه که چکم دینو دفقه او استنباطی او دا ها دو افنه دی چه ایل مقلب او این فطح فطح دا غینا بحث که بود جواهر القرآن نو می تفسر که امام غزالی وی دا خبر کرده خوشیه القرآن وی نو فسبحان الله جلائنسا پاکیلا اغزال لرا چپاکی نشان نرالی امام غزالی را منقیلوی سرائی تر شویده نو دیزه کیده دا شوئی ولم یا تفتح ان علم القلام و الفقه من در جان فقال یا کنا و دو ایا کنز اس طرح علمی فقه دیکھ علم کلام دیکھو پدیکشتی کنا پوینو شوئی امام غزالی رحمد را لحی طور چکم جکا نااا قل زندگی تیر کنی پتا پا فلسفا و ریازی تی نو پا کتاب اللہ سنه دی رسول اللہ و ایدمرہ نہ کوئی دل بقدرے چکم دینو شاگرد ابن الاربی اما پختہ نہ ہوئی زمیں کے استاد وہ دخلات بطن الفلاسفہ دی سمہ رادا یخرج منها کلام یستتر نو دی رادا او کے جبتن الفلاسفہ و الفلاسفہ دو خیت نہ روز ما کورون نہ وتے شوئی پدی کہ استذ دنیا نہ دعا وہ جسو دیو مان کتاب کیروڑا پر دیو اجدارہ امام بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ اصل کی حکمت دوہ قسم یوتہ حکمت عملی وای بلته حکمت نظری وای یا ته د بیل بار سره حکمت عملی او حکمتې علمی حکمت عملی او نظری کړه حکمت نظری او حکمت څو نو قران اول اخر پر دې دوانه باس کړي حکمت عملی هم باس کړي حکمتې څنا نظری نه علم ته او حکمت نظری خپلګا علم فلسفه اسلام ته حکمت نظریه کا حکمت عملی دی دقه دقران دی د حکمت کتابونه خو جوړې ویل <سؤال> کیلا نه مې بزېل ویل دې کنه نه ویل طالونه کلي کلی یو تل حکمت امه شاو او قدوت یا خیرن کثیر یو تل حکمت ور د دغزیا حکمت خننه مراجعه ته د کتاب پواسر کې د لکی نو استاد دا کتاب خو استادو د فن حکمت نه دی حکمت هغه د چې کوم قران کریم بیان کړي کری او احاديث پیغمبر بیان کړي دا د څوی حکمت وایي دا به حکمت نه لیکل ها حکمت وایي حالت چاند خواني حکمت یونانيار حکمت ایمانيانو هم د اللہم اقبالوئی تر قیامت پر در حکمت پر کتابنی کارمی نو حکمت یونانی پر دوا حکمت ایمانیز دکا او حکمت ایمانیز در قرآن کریم دی نو قرآن کریم کی دوارا خبریشتا ہوئی داد امام بیزایو وجد چل رمو وجد در رم حسین علی رحمت اللہ علیہ او مشور وجد در قرآن کی اول تر آخر پوری در قرآن تقسیم پر طرور قسمون بانی دے حصہ سر امام پور دوی ماحیسا صوری کاف پوری، دری ماحیسا صوری صبا فاطل پوری، او چلور ماحیسا آخر در قرآن پوری، در چلور حصو مای تقسم دے، اوالا حصہ کی غالباً در خالقیت باعث کئی، کہ اللہ خالق دے، اللہ صرے در طول چیزون اگر چیزون اسمانون ازمین کی در چا پیدا گری، اللہ پیدا گری، دویمه حصے کې الله د ذکر کوي چې پیدا کړی مړي د چې محمد میوم نه دی رزق امر زو ورکو رب العالمین هم زې ما رب امین ربوبیت هم زکم تربیته له زکم څه تربیته روحاني او جسماني تربیته جسماني او دریما خبردار تربیته سره سره برکات خیرونه پاکیزه چوم ته پا ارسي کې چې خیر چولې د دا چا چولې دي د بابي ان تو ما چې کدا خندور شي چې پیدا کړي دا چا پیدا کړي ه الله دز مګینې دا قیازر غرونی کې او دا فصل زرغونی کې دی به برکت چا چونه دی د دې سرونونه دا چني دوه بوترا وزینو دا د چا په اشتیا سره نو دا برکت دوم زه چوم او پینځه ان څلور نه خبره خالق زه خالق زه شم او مربي زه يم مبارز زه يم کوملیکم زه يم کنه او غرام زه يم کنه دغه غرنشي کې پیدا کې او پښتله به یو شی جوړه پښتله به بیا به جناب برچاده وي داس تاسو نه زمان دی نو بیا په اخر کې دعا مضمونه چليږي خبر نو نفی شفاعت قهری او اثبات قیامت مالک او رب قیامت کی زین او څو سفارښ نشي کولای بغید اجازه زمانه نو دا دعا مسئله خبر چليږي او ازد سورې سبا فاتح دواره کې افتتاح الحمدلله سره کړه اور سورہ فاتحہ جنہ سورہ رام پوری دتا مې ابتداء الحمدللہ رب العالمین سره وکړه دویم سورہ جنہ تر سورہ کاف پوری دا دویم مضمون alteration الحمدللہ سره شروع کړي آله جنہ بیا صباح فاتحہ پوری الحمدللہ سره کړي او بیا د صبح سورہ صباح شروع پر الحمدللہ سره اگر اپسر چی کم دینو اثبات و قیامت شیدی قیامت چی شی وقت دارزی در دا صلو وڑا خبری پدی صورت چیشتا کنیشتا سنگیشتا دی الحمدول اللہ وصف مشہور دا اللہ علم نوصف مشہور واخلا وصف مشہور چشی ری خالقیت دی دویم رب العالمین دریم الرحمن صلو الرحیم صلو رم تلی الرحیم پسیزا خبار صورت خالقیت دا اللہو نمالو میگی تربیت دراب العالمین برکت چرم رحمانی رحمانی نمالو میگی او اسبار دا قیامت دا مانی قیام الدین دینو مالیک ومزیم دا دا تلور وارد خبری پریگی موجود چوکنا زکای دی سورت تا سورت دی کافیان مرتوی آر سورت چووی وافیان مرتوی ام الكتاب مرتوی ام القرآن مرتوی ار قرآن رازیم پر نو سرحون دا مسماده زکا پینزوار نم ہہ وای شر دام ساتم شو 31 دې سورتا سب مسانی ولي وای سب المسانی و او په هر منځ کې از کام مون سورہ کا دی از کام و کنه څلور تو رباعی منځونه او درې سلاثی منځونه دي کم از کم مونزونا چوی؟ سلاة اللیلی و نهاری مسنا مسنا دشتی مونزو دورجی مونزونا دو دو رکات جی دو دو رکات آم دو رکاتو کم مونز نشتا جی نهار رسول الله صلی اللہ علی و سلام انسلاة البتی رای دغشان تا بتی را مونزونا پیمبرسان چکڑی منہ کڑی نولی حاضع دو کم مونز نشتا این کتوی علی حدیث حضرات خداوی تر یو رکعت کئی کنا مکیدی داد اگو اختل کار دے داد کی کار مل را داد اشاہ کار دے داد اگو حدیث کی راجی صلاح تلیلی مسنا مسنا ویزا خفت الصبح یا ویزا خشیت الصبح فاوتر براکتی واحدا د شپې مونږ نه دوا د وره کارته دي دوا دوا نو کله د صبح اتل نو ویل دي یو به موچی نذرې بشي یو د کوم زینا اذا خشیت الصبح کله چې تسوي صبح اتل نو ویل دي دو خو دې مکه کړې دي کنه منتصی په سبه یو موکا نو بشي درې یا کا ته خلاص درې راګا دې تر شو کن. خطرزګي به مو هیڅ را وټرچې د نور ډر کاذېګه ه یو را کاذېګه ور کاذېګه تینځ را کاذېګه نه را کاذېګه یو لسته کډیان نستی خطرزګي به راشي قدرت سیرت د نړۍ سره ته چې سورته فاجعه تاس ما صبر مساني وتولي وي صبر نو تذکر وي چې وایا تنه دي مساني او مقرر لستنې کې پارمنځګي یا لکه په مکه کې او نه ده شو په مدینه کې او نه ده شو زګ دې تا څوي هر مصانی اصاب المصانی وایته نو څنګه یو حدیث فرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قسم ادب ورسه پروا سره قسم تو صلاه و بین ابي نصفين و لي ابي ما شاء ما سره دی فاجاهات تقسيم كره بدو حساب دي تبان فتوانی صوبه نیو شړلې او یو <تصفح> وحیص خالص زما حق ده او یو وحیص خالص زما د بندا حق ده او یو وحیص بینا بندر دی وایو نشړلې زما د بندا د مشتراکه اذا تعالی عبد الحمد لله رب العالمین کله باندې الحمد لله رب العالمین وای الله وچه حمیدانی یا حمدانی زما بندازما حمد سناوی کلاچ بندا وے الرحمان الرحیم اللہ وے مجد لوی الحمد لله رب العالمين يو آيات درهم الرحمن الرحيم درهم مالك يوم الدين سواء توميشو درهم در دا حق لله نو كلا جزاء قال رب دويا كان عبدو ويا كان الله پاوي جهازا بيني و بين عبدي دا يو آيات دي زمانو دا بندب ميسكتا شرق دي دا يو آيات بندب ميسكتا ان ربتنا غنا ندلله بندا بنسي تدون چرا ولي اياه كنابود سمناش باد بندا د الله طق الله جل شم الله دي او بندا د غ عبد غلام دي و اياه كنابود او بیا او بندہ چکل داوی اللہ ہاؤ لا ما شاء ہاؤ نئی یادی دع ایتنا زمات بندہ تو کرے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل ه 100 دی اوایات د سوره النمل او 100 د فاتحه نه نه 100 د سوره بقره نه 100 د سوره ته دا زمو مسله ده سوره فاتحه 100 نه ده د سوره بقره 100 نه ده بلکې د سوره النمل د یو آیات جز ده انهو من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم نو دیس را یو بلم اسلام حل شا سورة الصلاة هم دیتا وئی سورة فاتحه تا چوئی؟ سورة الصلاة سورة الصلاة ارتاولی وئی زکر پیانبر ایسلام دیئے سورت قسمت السلاة بینی و بین عبدی نو دیئے ماجمع دیئے دی سورت تا چوئی لئی؟ صلاة وئی لئی سورة صلاة ارتا زکر وئی وَلْقَنْزَ آدیتا تا خزانو صلاة هم وئی چوئتا وئی؟ د خزانه صورت د توحید خزانه په دې کې موجود دا. ده د شفا او دارو خزانه په دې کې شته اودارنګ چې ګمده له مرادو او علاج په دې کې شته د الله صفاتونه په دې کې شته د ده د د صورت ها نمونه شو نمونه اسما اما تاسویله چې کثرت د اسمو دلالت کوي په کثرت د فضایلو د دې صورت چې څنګه او اساس او ترانه نه ګره کا اساس پیژنې اساسی ته وي بنیاد ته وي بنیاد پاکستان جو د پاکستان قانون څخه اساسی د قران کریم چې ګنه قانون اساسی څه چیرې او چې په دې کنز د خزانه دا ټول قران د پاره دا سورته په منځله د متن دي او قران ټول په منځله بشرح سوره فاجاد ټول قران جوړه ماتند او سورتي بقره واغلا نور سوراتو نه تر اخره پرې دا ټول د دې شرح دي نو زه که دې ته چوي اساسو قران امول هم ورته وي وله شو هم ورته وي اودای کی asa او ان هو وی عربی کیچنونو جلنیو تا هر هغه شی چې جامعغه ته پرې د کیچوي د با دماغ او دا چې څنګه بار پر دغه هغه دماغ وای کنا زګه چې دا دماغ دان نه راي سر کړي له دې کې زګه دې صورت اومل قران او کتاب یا اساس قران وای درې ما خبره ماتا شویلو چې د دې صورت فضائل فضائل د دې صورت دا رو قطنی دا خبره کړی دا وې لم یشفت فاج صورتن اکثر مما صحتی فضلها سمن فضلت چی دسور فادحب بارا کیا حادث دی دا سی دب ملیو سرد پاراوی دومن نشترے او دا خبر ہم پیام بارا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی انہو لمینزل فی التورا تی ولا فی الانجیلی ولا فی الزبوری ولا فی القرآنی مثلوها پا تورا تو پا انجیلو پا زبورو پا قرآن کی پا مثل دسور فادحب ملیو سرد چی نشترے پا دے کسرد فضائلو کی او کسرد جانعیت کی بر س نشتا نو فازیلہ تاجویذ سورۃ دویم حدیث بخاری کی راوی دا ابو سعید ابن مرعانہ وو گوت حدیث ہے نمبر سمۃ لیل الیمنۃ سورۃن یا اعظم سورۃن القران زباتہ تو خیو سورۃ چاغه و ډیر راوی نشان سورۃ په کریم کی دی نوی سورۃ ہم دے او گرا اعظم سورت دے طویل الشفا یو اعظم سورت وی یو اطول سورت سی یو تدے یو اعظم سورت دے یو اطول سورت دے یو اجمع سورت دے قرآن کریم کی دو طولنا اعظم ایتن فی القران نا کم آیتل کرسی الله لا اله الا هو الحي القيوم دا غیاظه یی آیت کرسی اعظم آیت قرآن کرسی ورته زکه لفظ باندې مشتمل ده چې واسیا سماوات والرزه ولا یعودو هیظوما وهو العزیز اللازم عبد پوری ده آیت کرسی اغه په دويا دو قرسیجوز نل بلکی دو قران جوز دے لایک رافدینی قد تبین ورستو من ال خلق اخر پوری وہی داگی وہی دین کوات الباتہ تے پوری دے وہ ولا عظیم دیتا اعظم اجمل شوڑے یو ائمہ ایتین وی ان اللہ یامر والبغي یذکرن لکم تذکرن داجڑے اجمل ایتین شو قران اجماده انې په تباد مزامینو سره جامع‌ترین چکه د نو آیات ام دغه دی یو اټواله سورته اټواله سورته سورہ بقره او یو اعظم ان اجما سورته والرس ان لا فی خسرب الا الذین امروا دغه سورته څه وې اجما سورته او بل حدیث <تصفح> دا بحریا رضی الانو داره ان رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بی نکار تولیو علا مکا صورتا او زدتا دیو سرن نخیم چه ما هنزل فی ولا فی الانجیلی ولا فی زبوری ولا فی القرآنی مثلها فینی ارجو اللہ تحرجا <تصفح> زومید ساتمہ چې دیکھ دروازین بارتا و نوز یعبتا تا <تصفح> بیا غوېل چې ار اسوته او ما سره واځه کړو چې یو به ترې صورت یو اکولې صورت د تخم هغه دی راته نه پوه وکړ نه هغه ته ته مان دې چوشي وای هغه نور قران وای قسم په غودايه ماون لافی تورات دی ولافی انجیل ولافی زبور ولافی قران مثلو ان هسب المسانی والقران رجل الله چې اوچېدوه تو سنان و مسانی دو گی راہ ری ذکر کرے امام بے حقیش رابی لیمان کی راوڑی حسن بسری رحمت الالحی پر رویس را وی اللہ جلو شنویو صلو صلو صلو کی طابن نازر کری او داگر طول علم پر صلو کی راجہ مکڑی چاگر تورا تو انجیل دی زبور دی او قرآن بیاد تورا تو انجیل زبور چکندین و علم تو قرآن کی راجہ مکڑے او بیا د علوم تم فصل کی, حوامي کی دی. جمع کړي حوا مم کی بیا مفصلات او علم چې د فاجحات کتاب کی جمع کړي فمن عالم تفسیره کونه کمنه د تفسیره جميع کتب المنزله چا چه د سوره تفسیر زده د بیاینه زده داز ویل بچتونه اسماني کتابونه علم دی فرې ولی سر خلاص دی ګیدګ نه ما ویل او ګرځمت نه زده یې سر خالص کافی یادې پښې دنه کافیا کافیا چې تا ته یا دي کنه کافیا د شجعانانو نشوسته کوي هغه چې له کونه د مرزیه په توشي وشو وشو متنی ادوا سر او زبردنيشه او حسانی ادوا مولای درو سره ضرورت نشته وینه شي نناری ادوا نه له وروته ضرورت او تخیز یادوار مختصره معنی ته ضرورت نشته خدای خال کو خپل خراب کزای او کلی سره ایا ټولون درس او خپل ژوندګي شرح سین خلې دې غوړې باندې غانو اول متن زدا کا او رسو څه شرحه تپښته نه یادې اول کار نو دا د د دې سورته فضایل دغه دي چې ما تاسو ورولو څلورونه خبره د سورته مقصد څه دی دا سورته کوم مقصد لپاره چې کوم دین الله تعالی ګره ان دې دې مقصد څه دی دا وایي د دې سورته قانون دی دا ومنيږي چې د سورته مقصد دې ټیټوي مقصد دې خبره دې دعوه د سورته لکه په دیلته په دې اخبارونو کې چې دا مخکې راغور ټول ټکو سره څنکلي کنا ده تاسو یې سرخیان په یونیشي دا د سرخی چې کوم ده دا هیڅ دې تعنوان همي دې زوی عنوان همي د قران کریمه د یو سورات یو مرکزی مسالې کې موږ هغه چې دینو دعاوو سره زموږ شي یو تعبیر دی داوا دې د سورات سره داوا د سورې فاتحه دوی دی دوه دی وانا دا دوا دی یو دا دی چې خدای پاک وو پیجنہ دوی اندای ځحل زام وو پیجنہ من عرفا نفسو فقدر عرف ربہ چې ځان وو پیجن ده هغه خدای هم پیجنی چې ځان دوی پیجن ده څوب پیجن الله پاک که ځان دیونه پیجن ده نو خدای ته نشي پیجن ده لې دوی نشي ځان دوی پیجن ده چې کمزور ایمان ځان ما زان او یوځ دې ځات زړه شتري چې هغه جنن چې ادم نوټاينی غلل دي کنه؟ ها؟ الله توبہ، الون دې یلی چا ځان پیجن، ما شوم ځان پیجن. مخه دای پیجن، کوم کلام نه لګامز چې ځان نه پیږي. درې پنځله څوکاله پوری ما شوم ما شوم دی غیر مکلف دی، کوم زونه کوم خدای نه نیسی، او کړه جو نه نیسی هم ولی عقل دا غیه کم زوره ده سپر زوانی پیشنی نو خدای بچو پیشنی نو کلا چه پینزل سکار تا ورسی عقل دا دیه پوره شو وز با دیه چه کنه خدای بندگی با کئی عبادت با دا اللہ پاک مکلف شو دا غیه دا پینزل سکار مروس تاو دا غیه نمخشی معشومانو تا تا دیبان حکم کول پاکایده چه موز کوای پل با تا مکلف نو دی مروس بیانا کمیزا بلاغو سبران وزربوهم کمیزا بلاغو الاشرا نو ده دیه سورة فاتحہ دو خبری مقصود دیه این عزو ربوبیت وزلل عبودیه ده دیه داوید سشیشی دو خبری کنیو عزو ربوبیت وزلل د اللہ عزت د اللہ جلالیت او دا بندہ کمزور کیہ دا قد دې صورت نی ها دا وی دی دعا خبري داوید سورہ دی دعا عز الربوبیت و یو اسندې جامع در ټول صفات دې جمال او د کمال او د اني د جلال او د جمال او د کمال جامع نوم د الله په کوم دی الله دویم رب العالمین دریم الرحمن جلورم الرحیم تینځ مالیک یوم الدین سودا لاله ذکر شو تینځ پانی پیر تینځ بیران دی تینځ دلاله شغال ہہ مزبنہ یی څلور کتابونه څلو دا پنځم د کمزین په د اعتراض په خوا کوبان چې تهونه کتابونه سری څلور آزمون سره تشیدل ہہ نو ته سره جنان غادا څلو دي منځرو تنظیم پکشته ده بنځه دلایله شته زهرو وبیا بنځه دلایله اوږدیا د پاره اول عبادت دلایله او خالص دی الله بندگی یا کنه غدو دوی نشانه د الله پهنه یا کنه شاینه دریم ترات دی ہدایت اهدنا څلو روم ترات استقامت صراط المستقیم انزم ترات دی نعمت صراط الذين انعم عليهم څو درې و شو بنځه لپاره شو اول دا بندبا عاجز کیچا بندگی د بلشاه بل کی څوک چې د بلشاه بندگی کوي نو خدای کېدل نشي نو پیغمبر پر صلی الله علیه وسلام دا و یو کنهګو دوه څوک د بلچا بندگی کوي هغه معبود نشي کېدل اوبیدیسره معبود نشي کېدل لذا رساله سما عبده رساله سم څه ا عبده ایبره سما رسول الله کامل عبده کامل عبد دي. انه لما قام عبد الله لما قام عبد الله ان تنتم في لبي بما نزل على عجين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحان الذي اسرى بعرده لذا عبد كامل اب توګه محمد رسول الله دې نو عبد چې عبادت معبود نشي کېدل نو پیغمبر پیغمبر دې معبود نشي کېدل نو اياك نعبد و يوم وياك 인더 دی الله <سؤال> د تن غوارو څو چې ان دا د بنه غاری ان دا دنه غاری د بنه غاری نه د خدای کې دنه نشي له حاضرې غبران دی کولیادی کې فرشتي دي کې انسانان دي او کې جناتی او ګڼو روحو ش او پیر خدای پالتو مرتاجی دي ذلولو ربودیت ذلولو ربودیت دریم یا الله <سؤال> <سؤال> پوکا ای جنو هدایت راته نصیب شي اوسې چې پاپله هدایت نشه حاصله ولا هدايتي په خپل مشاجر باندې کی بل چې دا محتاجي په هدايتي لا يهدي الله يودا لا يهدي باختو الله نشو مونده له الا مگر بل څوک تلار کوي خدای کېد نه شي نو اي Ya Rabbiler bu mazbut kazıncı Karda bu şu innal lazina kulu rabbena allah ve summa staqam tu ki istikamet rabbul nawadi na buyukidine ne şey al mustakim nimetul nawadi siratul lazina nam talehim aso tu nimetu hoşali dilin nawadi kudaykidine ne şunu zillul rubujiat ta قران کې ورنځ تر اخره پوری امدا دوه خبرې دي نو دوه کې مې خبرې دي او بندا ځانو کې او اول ځانو کې جنا بیا چې الله خپل ځان داوښتې جنا بیا به خدای ته پیژدي اکبر دا چې سره داواده ځا داواده څخه دوا دي یو څه نه ازربو بیا ته اضر ذل زمن د شیوه وړ د طرز مطابق الحمد سورته فاجحه کې زمونږ دعوه سره ال عباده ل لله وحده ورونه دغه الحمدلله هغه پره پینځه دلاوی له او بیا یا جنابو د تفسیر تفسیر د سويو کنه د دوسرے کوي او دالایل د دیواله دغه د پاره ذکر کوي پینځه مخه ذکر کړه نو بیا تقسيم د کتابه صلصو دا دغه فاصنده خلاصونه دیم دغه سورات سره دوه حاصلو کنه لگده دیه اینو خلاصت ریه دعوه همونگو ویلگنه دعوه در صورت داره خلاصه رو حاصل در صورت سنیه د خبری در صورت حاصل ده اول چکننو در معرفت در وضا قلوه سه معرفت در وضا اول قلوه بیاد زگی در وضا قلوه پاس شکر در وضا قلوه او پاس دا غینا در رجاد امید در وضا قلوه پس داگی نه دا خوف و دا خدای دروازا کلا ووله پس داگی نه چکل نه دا اخلاس دروازا کلا او پس داگی نه دا دار دروازا کلا در ووله نو اطمدرترترت だروازا دا اغطی salaries اعتدا احضنا صراط المستقیم صراطط اللذیننم تعلیم دا چم دروازا شوا؟ دا جنات در در در او دروازی دی جنات او دروازی دی اطا دی سو جناتانه سالور سالور دی چلور جنتون چلور دی دروازی چو دی اب تدی قرآن کیا اللہ وی چیوالی من خواب مقام ربی جنتان جنتان او دا دس روز او سی چی پکی سامان دیم دس روز رونا دی شو حدیث کلالی سی حدیث تے او دیا روستو و من دونهما جنتان اگل سی شیدی من فی آن هما فیهما. عشو عشو. آت ات او او و ما فیهیما پا آغا که دسپینو ضرور ندی آصی چه دسپینو ضرور ندی دو اداشون دو آغا شون ماه ما چه چه در وازی چه دی در وازی چه دی ریان اقدر روجه دار در وازا دویهم اقدر چه دلتا وکی د معرفت دروازه په ثکو لا ویږي نعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره دروازه د ذکر بسم الله الرحمن الرحیم سره دروازه د شکر باب شکر الحمد لله رب العالمین سره او دروازه د رجاء الرحمن الرحیم او دروازه د خوف مالک یوم الدین دروازه د اخلاص ایاک نعبد و ایاک نستعين او دروازه د دعا اهدنا الصراط المستقيم او دروازه یتدا چې کوم دی سیراتل لجنا نام تعاليهم سیراتل لجنا ارم تعاليهم نو څو دروازې حاصل دا دي ها حاصل څنګه خلاصې ای اته باب المعرفت باب ذکر باب شکر باب ثناء یا باب رجای باب خوفی باب اخلاص باب دعائی باب الیقداعی اته دا ته دروازه ته یا ساته پسله کوجا کی پدې ته دروازه باندې بکلک شي پدې مضبوط شي کله کنه جنت ته بځی اته دروازه په جاریو دروازې ار یودہ وذین اقتدار و دوی ما خبره دامی اساته ګورا تو صورت کی دوا خبرته اشاره ده او دا دوا خبره به منګه تر اخره پوری بیانوم کنه پوری وناش اور رسول خبره اول خبره دادہ کتاب الله هدینا صراط المستقیم دوی ما خبره رجال الله صراط الذین امنوا یو یودہ کتاب الله بلزلی رجال الله دی مفتی شفیع رحمت الله علیه کرمای بزرگانو پسی خوراوان دے چاکو سی روان دے بزرگانو پسی حولی کن قرآن نشتہ پلاس کی قرآن پلاس کی نشتہ دے گمراکی دو خطرہ دا گمراکی دو خطرہ نو ہم کتاب اللہ باوی ہم رجال اللہ باوی نو عالبتر کامیابی گی نو اہدینا سراط المستقیل سراط اللہ زینا نام تعالی حمدہ بری سرات شیشو با یو قسم ده حاصل شو حاصل ده صورت ده یو خود چکم دن اتت در وضور ده اشاره شو او بل چکم دن دعا اغا بیستی چکم دی مضبوط دعا اغا کلد مضبوط اونی سازان سر چه تپری نشی ماغتر یو کتاب الله ده بل عیترتی کتاب الله بل عیترتی یو کتاب الله شو بل پیغمبر مراتن رجال الله دی ده دعا خبری هم پده صورت خیزکر شویدی نو دا دعوه ده صورت او دارنگی حاصل ده صورت او ماتاوستا ذکره که دا غینا بعد منگویلو مشکلات ده صورت پا خپلا تفصیل که تشریح که چکم دهنو کلا من زکر که کن اغا مشکلات چگیگی ختمیگی و رفعکی او ترجمه که پزیمند ترجمه که اغا با انشاء الله رفعکو با امتیازات د صورت نو پښتو له چې د مشر باس منګو کګانو دا پښتو له دې صورت په امتیازات باندې دلالت کوي از ګلی صانی من قیاص کن بهاري مرا زماده پکنستان نو یې چې کنده نو قیاص کا زماب سر لې نو دا کریںګي دا دې امتیازات دې مشکي خبره نه ته معلومه ولي په کثرت د اس موسرا په کثرت د قزاینو سرا په جامعیت سرا په اجمالیت سرا نو دا صورت څه ممتاز د دنور صورتون انا ذکر صورت فاتحہ دا چه د در قرآن خلاصا دا ام القرآن دین ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم در قرآن کریم در عذاب انا یو عذاب دار دے چه کلا صورت شروکه قرآن در قرآن شروکه اعوذ باللہ بوئی اعوذ باللہ بوئی پدی اعوذ باللہ کی اس نکتی سری دا دیل پر اعوذ باللہ برو و آیات چستا اگر سبوسه تونه گندګیان چشی وزي بوزلي کی چې کم منګا کولې ده ناګا چشیار ا ها وزي اول جان د فجر مشکون وانګاي درجه ملګنځم کوشكون مولانا رومي بچيا اے جماعت در سره نو تاوا د کندونه او رښت داګه نه څچتا کندودي دغه نسله اس بد دې تمه ګامه تمه ګورونه څنګه څنګه ګوري دیار ډیر شي خو په ډیرو کې څنګه نشتاب موږ ګوري دی دری شاته وای تا زمندو سوری چې به سي بچي وڑو کې دا غړ غړ دی ګورا ځما باندې سم شي ونه دی یو داونه شرک دی یو داونه چرې شرک دی شرک غړ غړ مګر غټه مګر شرک دین چرې کفر دی دریم دا ویني چې ګنده ګناې کبیره دا څلوروم بیدا بیدا دې ګناې کبیره څه څلوروم نن ګوډه چرې بدادت او پنځم نن مې پوره شکم جنو آغا رسم رواجو نه دی تجری رسم د کله د وطن رسم دا نس ویاره نه ګيري او شپغم اصرار ته ماشیت باني بناي صغيره باني مشواله کول چې صغيره بناله نه او سبوش نه صادق دي کېد مڅوش نه نو, نو اميچه او لا صغيره تمه اصرارن ولا کبیره تمه استفسارن نو دا بیا صغيره صغيره نه سی یېجو یارا دا بیا کپي ورکړی سي هغه زما پلیس خدای ناشور شوچې دې کډی راغوناده چې یاره نه خدای خلک مګر نو مګرو جو سګراو جوګا او په سګراواله بانک یو سره همیشه والی به نه نو دام مونږ کورې شو ځا دې ته مونږ کورې وای دا 500 نه دا سریار دی مګي یو شردې و تو سیکو فر او پر څه گناه کبیره دا او پسی بدراد ده، پینزم چیدن رس مرواش ده، نو دی پینزو سیزوننه تزان خلاسه ایگه نو تبا دودوو ان دشماننه بازان بشتی یو چکم دنستان نفس ده، دویم چیدن ابلیس ده، نفسو ابلیس ده، نفسو ابلیس ده نفسو، ابلیس ده نفسو قایشات ده، گناه کبیره او سادیره ده او ده شیطان ده خوانه ده شرک و کفر و کبیر و ده زونه دیکنه نو دینه بطه زانت باش شی زانت و زورت باش کوله شی ستا ده پلاه خدرت نشده بلچه پناه و پوری اعوذ بالله من شیطان الرجیم نو کلچه اعوذ بالله ده نو تا دخپل حسیات تا اوپی جانده زند کمزوره نو ذکم ذویم یا اللہ <سؤال> تطاپوری پانانی سم دکم ظالمنا دکم دشمننا من الشیطان الرجیم خالف النفس وشیطان واسیانهما فا انہما امراکا مصحبت تہیمی قصر بردہ کیوئی خالف النفس وشیطان واسیانهما دو دشمنان نظام ساتا دوی اوستا نفس تے نفس امارا انن نفس لا امارتن إلا ما رحم ربي إن ربي غفور الرحيم إن ربي غفور الرحيم نتبت سأعوذ بالله بوائي ندى كيف يسمى عروج من الخلق إلى الحق عندما يتعلم الناس وكيف يتعلم أن يتعلم؟ لا يتعلم أن يتعلم الله بخالق نذكر القرآن من المتوى وإذا قرأت القرآن فسك عز بالله القرآن عز مشانا خزانه د دې لوی خزانينا د ځان بشکوره لپاره اول پناهونه سب په خدای پوري کله الله پوري پناهونه نه شي شیطان دا خزانه دې پټي شیطان دا خزانه دې پټي د الله پر رحم سره بچي قرآن وصل پټي کله الله رحم ته چاو نه کی کنه هر هم دغه څنګه نو شه قرآن به الله عزوجا حضور نشمایله زړه دا الکوغهټه وا ها مو بډي باعت من نشو کولی خیر دا ایس را خان بیکو منس را خان نکی ارغا غاشه چکنینو کابل تا بزیو وانگور بخریم کابل تا تلل انگور خودت دار چاکارا ان سعادت بزرو بازو نیست تا نبخشت خدای بخشنگا دا چکم دینو دا اللہ فضل لے دا اللہ رحمت دے قل بفضل اللہ و برحمت دے فب ظلک مما لیجمعون قرآن تا کناستل بور ادام سلے لئی دا خدای رحم و فضل لے نو په دیب خلق خوش علیو کی د دنیا پر دورت بانی دے خوش علی ننک یا نو اعوذ بالله ویم چې دا دی شیطان نتتششی محصصی نو اوز بالله اوایا دا خدای حکم شو وایزا قرار تا اراده تا قدرت قران وکینو ته څه بوي ها بیا چاوی بیا چانو جنازه پسې درا ته حضورې دا بعض خبرې هم کوله خپل کوي دا نو تاسو به قام کنه خروج باځ راځي خروج باځ شو دی کې نو دماغ یې لږ دغه راځي پهینه شو خبره جوړ نو خروج با نو بیا <سؤال> چان دا و جنازه پر سيته موږ شنو درو کول <سؤال> چې نو دا ثابته دا حديث نو ثابته دا څنګه ثابت دي اذا صلیتم على الميت <سؤال> فاغسلو له الدعا اذا صلیتم على الميت کلا چتا جنازه وکړه د مړي نو بیا غسلو له الدعا دعا کې اخلاص او کبير استوګره حديث نوم نه کوي څنګه دا غړي اذا صلیتم نو اعج تکده جی میرا بان نو تکده قرآن کی رضیزا قمتم الى الصلاة فاقصلو جوحکم امائی دیاکم الى المرافق وام صحو بروسی بماری وامی دیاکم الى الکاوین کہ رضی مونز دیوکا روز تو او دسوکا ماندار شو ازا قمتم کلچ مونز دیوکا روز تو فاقصلو جوحکم اصول ندیوه دی د اصول کې مواجې روان بابا مونږ ته دا هودلې دي چې دا کوم کوم شی له اختیاریده سوله کوم شی له هر شی له اختیارې مسلوب به لیرادوي من اذا اراتم القيام الى الصلاه اذا اراتم جنازه دالالمیتي کله چې د جناز مړې جنازه اراده دې کولا نو خو یعنی خپل شولو په درځي احساس او کاش نه چې ته ولارې دلته کې الله معفي لیه دلته کې چکه ایا چې کوم یو د ماګ په تامه ولاړې نو زاستا جنازه خدای او گاو خر انچنين تسبيح کي د اوراده سره په ولي سبحان الله سبحان الله په ځړګيږي غوي او خر دي داس تا تسبيح الله کنه قبلي د دلی او گاو خر این چونین تصبیح کئی داره دا سر نظر که قرآن وید ازا قرار تال قرآن چه معنی شو؟ ازا ارادتا قرار تال قرآنی دا قرآن رسکوی راداری کلا وکڑا فس رایز بالله عوض بالله وایا دویمه نقطه پده کدا دا اینی مطلب مشکل رسکل پکار ابو حررز یاو فرمائی چه قرآن دی کلا خاتم که رسط بواید داد ابو حررس مذب دی ازا قرار تال قرآن اغه دشي کی کله چې قران دی ختم دروست وای دا له وجہ ده قران چې دی ولیکنا نو کله کله چې کنه اول دروازه کی ولاړی دا غلا کنه اول دروازه کی کله کله چې کنه نو وتی روستو چې کنه نو وته کی جد نه نو احسنی چی پواتوگی تنجیبونا وی مطلق قرآن چید اویلی روستو ستا درن قرآن اگر مکم چی حاصلات یا غاو باس یا سراتو نو دق وقتی پام کوا چید درن سوی پاگناه ونه تختید او دیو جبانی عوضبالله باوی خواه اولا کم داگی؟ ابو رس اوی پااخر کی باوی بعض علماء دا مذاب دیر حافظ من کسیر وی چه اول بامو یا رست بامو یا خدا مرجوف قول ده نو خس راجیخ قول ده جمهورو پنیزا امیار براو پنیزا اگاچی ریمان مالک سے میورواد بلده خو اول اعوذ بالله لستل اعوذ بالله بطلو یا اول دویمه نکتہ اعوذ بالله و یا لداره اعوذ بالله چه سڑے ہوئی اعوذ باللهی من الشیطان الرجیم ندیه کی وزرق پاک شئی الله وی بندا ستاسو روز ما د ذکر لپاره بوستانه د باغچه دا زما د ذکر لپاره ستاسو په چي باغچه نباقشا كلا جميعا نباقش ناغت فان بيابار كيكنا نباقش دا عوز بالله يوسرا نباق شو معرفت حاصل شو باب المعرفت ما ويليو كلا ويليو كلا ويليو باب المعرفت تيان باب المعرفت نزك عوز بالله بوي بل لده حافظ ابن قيم رحمة الله عليه دار اي جن ابن نور خلق دار اي ا دای قرطبیان دا واقع از ګر کړي چا سره کیدا ابلیس سره کړه ابلیس دا دا الله جنونو څخه دا الله په دې جهان پیدا کړي او موږ او تاس باندې مصالحت کړي پیدا کړي او د زها هم پیدا کړي او بزی د تبین ماشاء جنته پیدا کړي ابلیس پیدا کړي یو نورانی دی او بس ناری دې یو مورې دې او بل سرے? ناری دې او بل دې د ورته نو دا ابلیس سره کنا دا امتحانات الله تعالی مونتره دې ګلری کنا امتحانات را دې ګلری چاره دې ګلری چاره پرې شه پاک د دې مثال داسې یو مالک چې ګندري یو سپې ساتلې زنه وا دی او غاڅې سپې ساتلې چې ساتلې وای اگر اړېږي نو ته الله باندې نشې تله نو ته بچ غچاته نو کډی سپیس سره د مقابلہ شروع کړو نو تا را فرزی اخر دپری نو دنه داخجه لري وزګا او کورواله ته چلو باسه اے به د سپیس خاوند دا سپیرا موږ دي دا سپیرا نه نو د تا یو خبر شي چې بده نومونې چې کته چلو نه کنه توج غږ د سپیس سره زرا کال مارستر مکار نو بیا وتا کمزور کی اخر دا سپیره دې چې یاره دا ایګلیز اولیس و آو شیطان مرتوح خدا اللہ تطرف امتحانان میں مصالت دیوازم راکی چگو چاہتاگو اللہ تعوذ باللہ فنانی سمپخدائی دللین چگو باسا یا اللہ پوغا را راقل سپیران و نسان تیارا شیطان رجم دے نمک قرآن تلپی دا حبر سید من استعاد باللہ پلیو گیا اشارا مرح <تصفح> تیمینا شیطان اعتور کل اللہ ملائکتاں فا یا رد عنو الشیطان انتا ده نواغی دا پوشو در مرگری دارا اگره ایستا خیرول یاک چی خی کن فا اینه الان یو سالان ستاو روز پارا چگانا بخن وارای دینا وستا پوست که معلوم شوید چه بردال جنازه دعا ثابیت دا قبر در پاس او چا اینکار کرده ده خدای دعا ثابیت دا من چه قایل نو پسه ینا زینه بعد مدرب دلی چې کټکي دراج یو داجنزه د یو زووشي نو څل څور با کټه دی ودي با نو تعال تقریفه و دراو که و د سرځیا و دراو یو زتا اوګد دی نو که کلا کاپه ته کوښ نو داویر په اړه چې د تثبیت او د کلا کوای دراو کای فانه الان یسالو رسو خو مخ کی چې څنګه نو دی کټ سره دواشته دی استغفر الله اخي کوم دا خبره اخلي کلي دا اچي لکره خدای دې راځي ورته دي یو موخلي سوالونه څو کی کنه موږ خو د څرا د بدع جان دې ستذاله نشي ثابت دي چې هغه جنازه د ورا چکه باندې نه نه ثابت دی بدعت دی د الله باندې جان سم نه وکړي دغه امر اسلام مشال حکم جو حاچ کړی نو بیا نو اعوذ بالله وجا زره دغه اعوذ نو کی پنځه خبري اعوذ په نا یون کې څوږه بنده ارجو ارجو چې په نا یون کې دي په چا دوري په نا باندې شي الله پوری اعوذ بالله موساذ به څوک شو الله موساذینو شیطان ہے فرد کامل مزیر شیطان مزیر مسال من هم تلتاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دی ننی مسال من هم یعنی پیانبر علیہ السلام کی پا حدیث دیر شیدی اعوذ باللہ من الخبوس والخبائص او دسماتی رپار سر این المزیدہ دعا بوی اللہم انی اعوذ بکا من الخبوس والخبائص اللہم انی اعوذ بکا من الجبن والبخل والعز والکسلی ومن الْحَمِّ الله قَلَبَتِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ رِجَالِ دسی دراغان اشتا تیر مختلف طرق اصرا اللهم این بنا من قلب اللہ اخشا ومن نفس اللہ تشبه ومن دعا اللہ يسمع وعمل اللہ يرفع وعوذ بکا من هاولای اربعی مستعیز بندگان دی مخلوق دے مستعز من ہو شیطان دے به الله دے اعوذ بِاللَّهِ إِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِمَّا كُنْتَ تَقِيَّا أَعُوذُ جَاوِلَة بِمَرْيَمَ وَسْوِلُوكْنَ وَيْلَه بِمَرْيَمَ جَاوُزُ وَي نُشِنْ غُدَاي شُوَادَ بِإِسْرَائِيلَ أَوْ دَايِ لوجو مسا مسعو ویلې دې رسنګ استا چې کوم نن روزه را لې سلا تو څنګه خدای دې شو او زېرا سب مسا سمه ډېر کم دې مرتبه کې هغه چاو ذو بالله ویلې نو او زېرا سم څنګه خدای دې شو بهر صورت اوجو قناني سما التجا تعوذ وی بالله تو خدای پوری د سنا مینا شیطانې داغه شیطان نه چې الله درحمن تعالی اوتېرې شیطانہ دوی تو شيطان اردوت تويل ليريوالي تويل شيطان تام شيطان زكرو شي الله الرحمان من دين ليو تي دا الله الرحمان شلشوي دي نوزو تو تويل شيطان وي او او لري كنيد رحمان ما محروم, محروم رجيم رجيم دي نوزو تو رجم پکان وشتلو تويل دوام زل لك كوري كنيد نو پردش شري لا سدنه سي په کانوبولي ذکري شيطان په کانوبشتله مطلب دا رحمان نشه للي دي دوه مانو شيطان شات يشیتون ماخوذ ده شات يشیتون التهاب توی التهاب وی شولي دور قتل ہوتا د څن بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم نودا د قران کریمه د دو سورتو په مسکی د جدایته لپاره د فصل د لپاره بسم الله الرحمن الرحیم دام ل مستد طریقہ دا د څه تفصيل به ورسو کو ان شاء الله سبق بسم الله رسوله سنت ده ایو په مسلمان په کاريو کا ظاهر او په تو زور رسول بسم الله په دې ډول یو کتابونه الحمدلوستل امام بسیز اکندانو دا ضرور دیاو کنریا دویمه مساله دریم آمین پوزور اویل چی دنو که رو ایل خده که رو ایل خده دریمه مساله الیدین پا مواتین و سلساو کشته او کنیشتی مواسیوات تقبیلت الولانه چلور مساله دا با منگه سبا تا انشاءاللہ سکو زدیه تفصیل با سبا کو او سو وقت صرف ترجمه کوده ده سورته بسم الله نو بی کی مفتشفی صحوی احتمالا شتا دری یا بی دا مساحبت دپارا دی بی دسو دپارا دویم بی چکندنو دا دیشانت دپارا درین بی دا تبرو اگر که بی دا دیر معنی دپارا احتمالی دی خوب دی مقام کی غالبا دا دری معنی دا تا احتمال شتی یوا مساحبت یو به دا سره پارش مصاحبت لپاره منانا دا شو یا الله موږ شروع کوو د قران مستلو د سره فاجاه دل مستلو نو استاد نو تمایتو ملګر کیاسره ستاسو بزمو ستی صاحب منا ملګر کستا نو موږ راشه ملګری نو موږ نشو مستنه مناداش دوی هم به دا استانه په اړه یا الله توګه موږ ستانه با امداد غواردو اسم بیولی مسماری که نا نا امداد دا اسمه او نا افتل داشو بیولن هیجی اللہ نا امداد رفتلی لکا درم بیر پای تبروک دے نمانا داشو من شروع درے کار تب متبرکن بیسم اللہ برکتون خیر حاصلو دا اللہ پنمون سران دا اللہ پنمون سران منگا خیر حاصلو وصر اسم پا بسم اللہ کی دا زویډه مخامدي نو اصل کې بالله وګڼه او ځکه نوم د الله په څیر دی د الله الله ده ایسم د الله پرمونکي نشته نشته نو ایسم د الله پرمونکي شته بسم الله یې ها د الله ته څه چیست دا ایسم څه ایسم یې نوم ته وای نوم د خدای دا دا اللہ <سؤال> پر نمو کی نشتر ہے خضر کا دلتا امام بیزاوی رحمد رحمد دا بسم اللہ کی دا اسم ظاہد دے بسم ترے نو اصر کی دار ہے بِاللہی بِاللہی و دا بِاللہی ویلی و بسم اللہی ویلی نو دا دید پار اسم زیاد کل چه دبائی قسمیہ او دبائی تبرکیہ پمسکی چکم دنو فصل گاشوری دا ہی که اې څو نه یاد کړې د ځکا نه 90 قسمیان جوړېدلې ځکه په قسمیان کله کله په اسماځه داخليږي بالله یا زبيات القایک قلنا لنا علی الا یامین کنا عمل الا من البشری بالله استاسو د خدای قسمی یا زبيات القایک قلنا لنا دېږي بیچاره قسمیان د بای قسمیان او د بای چې د نن ظارت ده پارا اسم زیاد کو د دې په کلامه رب کې خام د اسم زیادت دې سمسته دا وایي او وی چې کوم د نو یو سره خپل لون توسهت کوو چې کو دوه لوني زميني نه ودا کړی دوه جنکه وی اغه مړ کېده لون توسهت کوو توسه د هغه چې کله مشه ما یو کال پوری بقاب ناراضه او جاله برابر باندې خو نو شي ان المیت لا يعذب ببقائه ان المیت حدیث کی دا رضی چې مړې چکلا ورسو څوک قربان ویر کوي کنه هغه ته څه ملاویږي عذاب ملاویږي عذاب ملاویږي ان المیت لا يعذب ببقائه دا د بس مطلق نیازت سره ملي دا مطلمیہ ار سوچې اگر کو ولی الله مړی تو ولی الله مړیوم او سوچې ورکه کنه هم سزا به او حضرت عائشہ صدیقہ او مومنه رضی الله عنها سقیحه د امت حضرت عائشہ وحیلا ابن عمر عبد الله عمر خطا شوی دی عبد الله عمر په دې خطا دی وله ولا تجروا ذراتم ازرا اخرى قران خداوي چې پر دې دښمنۍ 40 نیو کېدلې ند تلتا ویر خدا جوندي کې مړي څنګه و اصل چی د حدیث مطلب بنځه حدیث مطلب څه دی یو يهوذا نه او په امباره ساتو السلام کې دې هغه باندې خلګې جوړلې د امباره زمته چې تاسو لا جوړي فدې غريبي باندې سټېريږي په جهنم انل میتا لا یرزدو د موږ چې ګمتیاو سره ارته په ځانګړنۍ کې سولکي بی معنیه سره دا غوانه چې د دنیا ته مربانی کوي دا تاوی د چا دا شی صدقه راجلانو اګر دا هو چې ګمنینو دا امام بخاری د دې دغه د یو امام بخاری چې کله دوه حدیثونو مسکی چې کله هغه اګایل چې باس را پکې غن په ترجمه البخی دي یو ټکسره اشاره کوي هغه اوبز جوړی کی ترجمه البخ امام غارزی له علم د بخاری په ترایمو کې لري امام بخاری کله معلومه وغوړي نو ترجمه البخ نه وغوړي ازه ترجمه تل بودی بخاری نه چې دغه دغه علمي هغه وي من عادته کله چې دا نیهاته او کول د مړي عادت وي یا وصیت کړی وي نو یقیني خبره ده چې جواز او ته ميلاويږي ولې په ناروا باندې امام غاری وای چې دې تګونو ذکرې چې دې په نارو باندې کړو وصیت نارو باندې ذکرګه تاسو میلاوی نه دې سړی وصیت وکړي چې ما پنځ بویر نه کوي رسمونه بنه کوي بدعت بنه کوي بیا ځوند اوغله مړی ته څګو نه دی ازغرتو لای ذمہ څکړو فارې کړو دې بره مومن دتي د پوتہ ماموند دی دلته د خاریان خبرنه لا خایا غوډه چالاکه نه ته کال الحمدلله خاور والا خاریو خدایان دیریدا او خیان هم دی دی او دا بندوا چې د سادهګان ساده صادق خلک او چې باکل په غلطه وځي د نو بیا چله <laughs> و دا بچو بچو او شد ته کوما چې کله مرشم چې ته په سونه طریقه مخ نه اینه ټول ځمانو د داو شت کو چې چرت په سونات طریقاني خاخ نه کوي وګوره د دې ځوانانو مشه په دې نام داو شت کې څنڅ خیراتون راځي او کې چې صادرا تاسو دوی شي ای سو چې جن خاخ نه کوي چرته دا ښه کار کوم چې ای ز انا میتوفا نو بما انا ال و شقي علی الجب ی ان تما بجي نو د ته هم دا شت کړي او چې نتا سیو کال پر بجاری مسم السلام علیکم و من یجھا ولن کاملا فقجتزر بیا جس سبحانه السلامی اور السلام علیکم السلام علیکم ابو زید نو دایس شو کن شو شروط دی جن نے دي بسم اللہ ہی باللہ اللہ من چھ کی تقریبا 2000 ااتش و دعا اللہ تعالی ذکر کڑے قران کی روڑی شو کرتا ا 2072 او الرحمان د الله په نومونه کې دا مشته صفاتینوم دي رحیمان صفاتینوم دي او الله د عالمینوم دي دا د رئیس مزات عالم او دا نو صفاتینوم نو د الله په نومونه حصر خو نشته سنېستان حصرونه نشته خو په هغه مشهور دا درې الله رحمان او رحيم رحمان نن نه مشرکان خلاف او نو زکر رحمان او مصرا زکر کړه دې چا قولي ذوالعیز الرحمان اياما تجو فله الاسماء الحسنى زکر الرحمان او رحيم وروړه اوس رحمان کی مبالغه ډیره د وې د رحیمنا او یع رحم په لغت کې رقه القلب د القلب لکه غذاب چشي د سوران ن درا چقامي د دريقط القبي ع د ارا د لچنا د نوپ وجه نکله نو چې دلهپ په ضباني ددي طلاپ شي راحمن ز رام نمان بذاويو جاالي نوفصل و چې نو راده د باو کوي شي غ راي پل الله سر طاق دې د غشنت از مو استاد وبښانده نه لیدنه د جلسوځي د رحم وکنه او د تمرات انس شو تفضل احسان کول دي په دې انسان سره من وايي مهربان دې مانا خدای ته تو مهربان ذات دې او رحیم خاص مهربان یا رحمان عامربان دا دې په دې اسم سره خدا, خدا خاص سر دی په دې باد مانا څ عام دي مطلب دا چې دا شامل دي مسلمان کائ چې دوړل را او رحیم چا دې شامل دي صرف پو رز دا قیامت که مسلمان تشامل ده و کافیر ده پاره ده اندر آزی سو ده ویچنا رحمان عام ده یا رحمان الدنیا والا آخرا و رحیم الاخیرتی رحم خاص پا پر رحمان پدوارکی راجی وی سو ویچنا دوار پدوارکی و دومن ده چه رحمان ده ده اطلاق پو بل چه جایز نده ما شواد نه او رحیم چې ده اطلاق پو بل چه بانی هم جایز ده پرتبا ده اسم سرده عام ده ذک رحیم د آن باید سمکه سیفت که دار آغلی چه بی المومنین راوفن؟ رحیم مسلمان باید سو شیده؟ رحیم ده لکه سمیه اطلاف کو انسان بنام کی یو بخده بنام کی ده لیکن حقیقت و مستاخو دیلکانه ده اللہ سم اجدا ده زمان ستا سم اجدا ده تشت و لفظ کی شراکت ده نور کو پګامیا ته په مقدار کې برابر نه دي کړو د غوایې سره مخلوق سميان ها فجانو سميان بشيرا سميون انسان د په وروي تلو کړې کني قران چې الله په قسم وجانو سميان رحمان او رحيم دي شاپور شیخ دا منل کوي رحمان رحمان, داد رحمان رحم دا د الله جوشنو اېني عادت دي اېني رحمان شهله رحيم دغه کوي دي کوي نه شي رحمان صحیح رحمان دا اللہ جلل شان وصفی خیلی دے اور رحیم چکلننو دا وصفی لازم دے دا مطلب دا شو رحمان رحم کو بلخیل دا دا قار شو رحم با یعنی رحم قول بلخیل یا که بلخوا بیل دا دا غی عدد انی خوی دے صفت لازمہ دے دا اللہ صرا رحمان رسول سو زکر کم رحیم زکر کم الحمد لله رب العالمين الحمد لله تول حمد و خاص الله علی رضی یا هر حمد و ثنا چې د الله فضل و مخاص صلی الله علی یا هر فرد افراد رحم الله خاص صلی الله علی یا جنس حمیده د جنس صحابه په جنس زمانه کې مختص دی معنی طاره اهل اسلام ته هر کی یا اهل اسلام یا اهل اسلام یا چکم نین علیف عهد خارجی احتمال پا دیگشتا درے علیف اللہم جن خیشی معنی دا شو جن سحمد جن سحمد خوی اسم فائل دے دا جملے دا منظر تکی چکم نین اصولے فائل دا زراد نوی و واسدہ دا منہ وفی اللہم سر چکم نین محال دا شنو فائل دا بیان نی کرد فائل آمازو شویرے نوزکا معنی دا شو جن سحمد دا ده جنس حامدنا ولی فایل نا ده زکر پا جنس زمانه جمله اسمیاده استمراد پا را دی خاص اللہ را دی یو مانده اکو اوس پا جنس حامد کهو ده زید ریل مم پا کرا لی کنا ده زید صفت مم بیانو کنا ده شجاعت ودانه پا بادری سرا کن بیانو اح؟ نو ده دیرا جمالاتا کی پا یاو نو ده زیل جکن ده پسائل ورکڑی دی کنا نو ده چا ورکڑی دی اللہ رجع بلواسطہ اللہ تکی دا ہمان زید عالم چا پیدا که اللہ سخی چا پیدا که اللہ خیستہ چا پیدا که اللہ رجع اغطا زکر کی یا الحمدو کی هر فرق دا فرادو دا حمدنا تو استقراکی دا مانا روزین که عهدیشی مانا دا شو عام زمن دا شیوخ ومدرت رجحان دے چا علی فلام عهدی دے وئی معهون مانا دا شو اوه حمدونا چکم در الله پرد زاد سره مناسب دی در الله دولویت سره مناسب الله شان سره مناسب دی نوه مختص چه لرده خاص الله خاص الله لرده لام ده سرقار ده پارا یا ده اقتصاص ده پارا الحمدو حمدوه چه تا حمد سناسیفت کور تاوه حمد ستایش تاوه حمد, ستا حمد ستودان تاوه او په اسطلاح ده شراکی حمد سره فیلونیون بران تازیم لکانه که هوا سما بلیسال ناقصی تعظیم وی او که ار وقتم تعبیر شده که انده تول پسکی رازی وی حمد کی رازی پوی نشی حمد دغشی تاوی او حمد صرف پجیبا پوری خواس وی شوکر آمده حمد باوی پخلر پخلر باتا حمد وی الحمدلللہ امام قرطبی رحمد رحمد حمد معنی که حمد وی چه تا تعریف من اعتاکا و ترزاب واللاتعصوا ممن اعطاكم اعني عط... حمد هذا جاء توي تقول بجيني شداكم النعمت ما تي حاصل دي عندها تشاد خواني وما بكم من نعمه فان من الله ذات يقين لا راجكم نعمتنا قطا غير عندها تشاد خواني فمن الله اللي خداي من نعمه فان من الله الحمد نو و وترځه به ما تا کله مچ تا له در کړه په دې باندې تاسو کی راضی به هم شي دا بنوي شي الله په کا نو دوه ستر کو په دې سره لو را کړه ویا ها څنګه دی له غړو په دې ذوال کرا زمان په دې چې دعا جوړ کرا کړه دیو خاجی په دې ذوال کرا ننکه چې صدله دل کړې په دې راضي وسیګا ار رضا بالقضا جزء ایمان کې نه دی وای دنه سبا داخل لا لا ده که رضا بالقضا وي بسیر خوریتو رضا بالقضا نشته <ناس> دا <ناس> راضي <ناس> چې <ناس> کله <ناس> یو سره چاته پوری کله په چې چاته ځمنه چې برز خلکی حالت وګورا چې اقتدار ته تسويچي دا له پښندامل پزان چې پیدا کی په دنیا کې چا ته وګورا زند تمغيري خلک ته وګورا دې لپاره چې ته درته لغنه ما شکريا داکي په متاورو شي دنیا کې بدشي نه من کل رجوع یو سړې باد نه نه شي باندې او بان من کل رجوع على ضمي نو په دین کې حالات وګورا او په دنیا کې حالات شکر ده الله دختل راځه دغه ډیر به شکر ادا کیو غوازه خو دې نه خوینم کنه خو دې ملکان نووبان ته نه غوړی چې زوبله نوو پیدا نه کړم دې نه نه ایو یو یو یو غریب شړی ته وورا ته چې خدای شکر دې دختل کوټی مالک دې ګرځولې نو او خوشانو خوشالايي کي گړوے خري شڪر وارتا و ترزا بيمات كا نو ڪن نعمتن شي چال در کي دينو پجي کي ما سيتم ن کي والله چا سو يمنات كا دقت شڪر وئي دقت حمد وئي ها ام چا چاري کو چاري کو منا تا كا وترزا بيمات کمچو کی تالدانیمتن در کئ پدی نیما کی وتا سن کئ نا فرمان نی بدن کئ سرگی دل چادر مقدر و ہدایت کنا سورہ تعلیم المسالم دے دا سورہ تعلیم المسالم دے جو سوال او دوہ طریقہ کو دلید پدئی کی نو دو سوال او دوہ طریقہ دا گاجے کہ اول بد رسو بت دعا او کی دینہ سراط المستقیم نہ دعا قبول نہیں کرنا الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک جو پرہام سنا زک جی چاہے رب جو دل عالمینو طالون کے دل عالمینو دے المتصرف توئی قانون ساز توئی مت مطلق توئی داد رب مانگی دی متصرف تو رب مالک رب مالك. رب السید ده توله بمانا سراتو راجی؟ راب نو قلتا پا دنیا کی پا دید راق پا بلچابانی نشی که دلی محسوه دا اللہنه که ازافه دوشوه کی گی؟ که چوشی؟ سره بغیر ازافه دا اللہنه محسوه پا بلچابانی؟ نکی؟ که ازافه دوشوه محسوه کی گی؟ ارجوه الى ربک ارجوه الى ربک لاشاق الراقواتا دی رب چا تاوی دلده کی؟ ه ها? عزيز مصر ده باچاد مصر عزيز مصر نا ته? دميصر باچان رأتي تذيه ارديو الله ربك اغا كن تياغ داغو كن صدر مملکات و اغا مرأته اغا ته اغا جنون امرو صدر مملکات في يو يو وزير آزام وزير آزام تا عزيز مصر وي اغا بلتطو وي متلکول ایمان حکومت ډیکټټر چتا سوتا وای کنه ډیکټټر وتا وای تاسو ډیکټاتور ورتا وای دا که شي ته ان هغه څوک چې داریخ خبره بلاچو چې موږ سره منل چې په لیکه لیکي ناغه تا وای چې ګندنو چې کلا هغه ارډیناس ناپیس کی صدراتی ارډیناس چې کلا نو بلاچو چې موږ سره مخالفت منی د ټکو تروبوي زه او دا بلاچو چې موږ سره د اللہ صفات دی کنہ دے لا یسر ما یفعل وہم یسرون نہ ہت تپوزعلانہ تو منشکو لے چاگا کم کرنو کی کہ چاغه چې کمنه وځیله کمنکارکۍ داینه پښتنه د شي کېده هغه صرف یو والله دی بس ماشووا دا له بڅرپ کېدله دوی مانر دلار دام دی چې قانون سره قانون جوړون کې دا په کلامې راو کیږي دوی نو رب هغه ځا په قانون به جوړې د خلکو لپاره او که څوک چې کمنه نو قانون واجداری بل چا لور نو دام څه نو دی دیه دیه مخلوق تا رب ویلی چه کم مخلوق تا دیه باقداری اسپاره ده قانون دو جوڑه احبارهم و ارباب من دونی الله اگروتا دو از اگه یهودو الله ولی رد خی تاسو چه دینو قانون جوڑه ولو واق واگه چه تا اسپاره چه تا اسپاره اربابن اغا علماء اتا آدار انگی چکم دین اغا اتخذو احبارهم ورو دنهم پیران تا اذنږي رو احبار تا عجیب نو هغه زماني مشرکان خو دې وسنځه مشرکان نو چې د هغه زماني مشرکان سو هغه به کم از کم قروساز هغه 30 تا وویلې چې دا وویلې قرسه تا یا مرسه تا او دا وسنه هله ها چا ته امري ځان د جنونو ته په پاسه پاجل ته وې هغه ته به قانون سره قانون ساز اسم لای قانون ساز اسم لای نو غره د قرب ده او رب هغه څوک ده چې هغه د پالون کوي هغه به رضي چې لکات سره چې تتقوینی د تاس ته تتقوینی نو د قربي تشریح کارونو د قانون سازه کا بام چاس رہی قانون با هغه زات جوړي چې څوک پیدا رزق دی علاوہ کوئی وینی جوندگی صحت ور کے مرض ور کے قانون باب اخذہ جوڑے زکہ امام شاہ ولی اللہ حدیث دی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ داد تکوی دادا دا تشریح دے دا قانسازی دا یہ صفت تکوینی دے اور دا صفت تکوینی وعدہ چھاتا دے اللہ کرے شو گورا شاہ ولی اللہ شخص دے او وہ گورا دا تشریح دے دا صفت تکوینی دے اور صحت تکوینی نسلت دقاء آيات و سرطبق كي چه اتخذ رحبارهم و رحبانهم اربابا من دون الله رب چه کم دين هوي چهتا بعض دان هوي رب آجا داي هو الخالق و ابتداعا رب صوكي رب صوكي اول پیدا کهون كي ذات داره توايا چه دچه چهتا قانون ساز وي دوچه مش پیدا زیوت دیو ترقی کرده ایتنبام جور که جور که زا ایتنبام لاتری دوا ایتنبام رو بلی جور کدی زایری چکم دینو دقا اسپاب دلان دی شیره نکو دا مشت پیدا که ماشه زن نرشان و هو الخالقو ابتداعن نزا دقا دی دقا نتیر شد دوین نکتا و هو المربی غزان کل چه چر بوده ده چر بوده ده چر بوده چر نو دا څه ځلاندې راځه ماشين هغه ته چې موږ نو د خوراک طریقې وته خو د دنیا دسترګي هغه شته چې د دې په ځریعه راځم阿里ګه موکانو زم ما رزق پدی چګیده پدی د مور څخه نن پدی ته اخیره خدای دې کوي خدای دې سونه چې کوم ځای نه کار کیږي یو نو تاسو بچته نه لیدل مور څخه نن ته نگوری ولی اگر تا پد لئیگی اللہ خودر دنه نا پید چر و تو هم کشی داد موستا مور تی نا لدی گوری نو دا بچه خلوخوزوالگواری مور با حوات اواز که ماغا واز که مارا دانو پسی پکولا مند را را مند اوووی رب بالالمین رب ده مخلوقات وول نو رب بی غیزان زد داگا دیان دستر چه او من مارا تربیتان توور که امریکا نو ما مار که امریکا تا غنم فامریکه مر گئی نو پښه د مارګ تا اډې و بخې ځا امریکا وہ هو الغافر انترا وان وہ الغافر انتها پس د مارګ بخل بیا کار دي د غریب بندا پیدا کړې چا ای الله رز دلته چودر کړي الله پس د مارګ تا باقي پتو الله عبد شاته قانون ساز والحمد لله رب العالمين رب تربيت و تربيته امام بيزاوي رحمه الله ما نتهي تبليه الشيء الى كماله حالا فحالا وتدريجا شيخ الكمال الرسول تدريجا بيزاوي دا ما نكري دا مصري تبليه الشيء الى كمالي تدريجا شيخ الرسول څې انسان چې دنیا ته راوځي نو څوي صفټي څو انسان څو څو جوړا دی یوه د بینالې غویم ټکو زه زه نه پټم که چېرې څو فنډو وای دا دلو شو په دې شو ته وای غن بلاو دې چې یا بلاو وای نو پچی بلاو ول نه شنا نوم ولیکه خوستا هغه هغه شی و کنه مې زنا وره خو بعض متجله کان ځا فرس کا دواフォト فارسای یادای غرور را غټی غټی غټی اې دا د ونیو گځه ته ورسي تبلیغ شی لا کمالی تدریجان دغه ته تربيت وېرشي نن انسان خیتن راوزینو چینوڅه ها په شې دومره غړ نه او وروږي ورور غټي کې غټي کې اسما سره وسو چې څنګه نو لویز او څو چې څنګه خپلان تاسو کې نو تړلې وشي علاقې مې دقط ربو خد رب صفتم ناره ان عالم عالم وېستا كل ماشي الله د الله نه ماشو هر څه چې څنګه عالم دې کاره هوا دې کا اسمان دې کزما دې جبرائيل دې انسان دې کپیړې کولی دې ک نبي دې نو درکوسري عالم دې كل بیا په دې کې اقسام انموږه مړه دي انموخه چې مفسرین مختلف دي امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایي عالم تقریبا سنویخ زره عالم دي وي دنیا نهواله مشرق نهواله تر مغربه پوری دا ټول څه یو عالم دی علاوه په شي سنویخ زره یو ټول دام دی ښا د مشرق نه مغربه پوری دا ټول چکم کوم په نظر کې راځي دا طول یو عالم او داغین په خيبزه کليوزر حسابوا و ما یعلم جنود ربک الا هو ده الله تعالی باندې سننه کوي ما شي ودی او الله نه دا الله مخلوق باندې بچ حیات الحيوان کی دا خبر اکړی دا چې لقا یونس سوا انوادی نو پوڅی کی څو دي پوڅی کی وې و پینځ سوا دی په دریاب چې شپږ سوا انوادی وایي یو قول میکسر پش کې چر انوادی پینز پوچیکی پینز پتر یابتی یو قول داری چه ولز زردی بل قول داری شاویاد زردی بل قول داری چه اتیاز زردی نو انسان یو نو مرغان بل نو را بل نو را دسی انواعی صابوانو اتیازر و پوری در دیو طول و تربیات سو گئی اه اللہ عالی رضی اللہ عنہ ویچه حساب با پورت قیامت سیا اللہ پاکر سنگ دیا دنگ محلوقات و سرح حساب کتاب کئی اللہ کو یو دیکھا نا اللہ سرح یو ذات دیا دا یو ذات چگننگ اطول تا سنگ راسی گی بیل بداها غورتاویل پر جواب کئی کما یورج بیهم کما تو یو سکند کی په دنیا کی جنرات ټول مخلوقات یو شمدریز ورکه د نو ورکه یو هم چې ته چې ګم نه نو د لګي شو یو نو ولیا ته اساب ټول سره شي کوله الله تعالی کوه چې ګنه شي تر بیا چې څنګه ټول دا ورکه د پاکستان چې ګندوري سبام کوي کنه رب العالمین او حمد سنغ غزال د نړۍ چې تربيت ورکه د عالمو وګوره تربيت څنګه ورکه تربيت چاگه چرم دینا کمال علم لری کمال قدرت لری دو سفتونا دا اللہ جلل شانو هو در طول سفتونا مرجع من بعدی دو یو کمال علمی آدوین کمال دو قدرت قرآن کی اللہ زیب زید داوی و هو بکلی شین علیم و هو على کلی شین قدیل پا هرس او پا هرس علیم صور یو اللہ دی او سراشا یو سڑی چی جاہلی ناغرات چی دلشی چ جاهل دې راځي دې نه شي وای نه شي همدغه جاهل چې موږ سره هه کار唔سازم شي کېدل یو سره عاجز دی حال دی بې وزګې دې یې ورشي دې لاجې ربي ولايانصو نه الله جل شانو خاطا کې اونارنه ورګي یو سره وې ناګاګو چا کړی تا مې مشو مل مشو په جمعه تو غټ کې پروتو غریب پتورتم دي ساره پېچانو ولې دلې ده اغه دې کومه قرزیه ته غواړي کنا سوغادي مته دیګا لاغله او توڅه جنې کړې موږ په غي غيبو باندې پیغو چې ته ژوندون په تور ټانک نه ناشې او سپاده کړې دا منځموار شلو نو الله دې توخه دې زتا وار کړي توخه توخه تام زبات نشي دې توخه هر کې ته الله دې زبر کړي من كل ما سالتموه وين تعذو نعمت الله الله وتعظم ما هر کہ تاس و کم زبانی حاصر اگواڑی اگمی دلدر کردی وین تاو دنیا مداللہی اللہ تو سواکر دہنی مدنش ماری واللہ کسابتلار حساب کی درلانی مدنش حساب بولے تو کہ نشن الحمدللہ رب رعلا ملکن ذکر شکریہ دا قول دا پارا واحدی لا جمداری پاس سکت سوایا تو الحمدللہ الحمدللہ وائی نقلاص خبر داود علیه السلام و صلی الله علیه یا الله زستا شکریاچه ندا تمات او بل شکر جدا کم اغا با مستاد بکیگی اغا با مستاد نعمتوی اغا با بل شکر بلا کمان زستا تنشم رسول استا شکره اوز جدا کنه دک شکر ادا کول ده کل بنده اخپل عجز اقرار او که یا الله نشم کوره نخلاصه زستا شکری ادا کوله نشم نا اخپل لغا عجز کار کول الله پوتام دک شکری ادا سره دی آنه نووی انتا الله پوتا جو انا جنو وای دا الله په موسکی باقي سوئ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين پس کړه انا من الغان می وکذالک کله چې انت دی ویله الله تبارک می ربان زاد دی بیا به غمون اخلاص وی رب العالمین طالبون کې د مخلوقات څوګل یو امر الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان ده مالك يوم الدين حمدسانه رضا لازلتك مناسب ده مالك ده ده او رضي ده قیامت مالك ده ده يوم الدين الدين الجزا الدين الحساب الدين نمراد هم ده قدين چه منگو ده سوچه کم کهو که نده سو پو دنیا کسی چادس رخم پو دین بانی عمل کروی نو پو ورز د قیامت که داغی مناسب الله سزاور که نو مانا داشو بایزای مانا که نو مالک یوم الدین مالک دو ورز د قیامت ایغا ورز قیامت چی اغا کی با نو خلقو تا جزا و سواب د دین ملاوی که یوم الدین سو